اللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبينا نمته ورسولنا دعوته ورسالته وصل اللهم وزد وبارك عليه وعلى آنه وأصحابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واكتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد فإن عصدق الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر نوم محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد عن جعفر محمد بن علي بن حسين بن علي بن نبي طالب رضي الله عنهم أنه كان هو وابوه عند جابر بن عبد الله وعنده قومه فسالوه عن الغسل فقال يكفيك ساغ فقال رجل ما يكفيني فقال جابر كان يكفي من هو اوفا منك شعرا وخيلا منك يريد النبي صلى الله عليه وسلم ثم امنا في ثوب وفي لفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفر على راسه ثلاثه ابو جعفر محمد ابن علي ابن الحسين ابن علي ابن ابي طالب فالله زاده الانسج عصما كاجي كاجي سوكدا يبو هو a znači je Budjasper i njegov otac kod kod Džabira ibn Abdillaha ansarija dok je kod njega boravio njegov narod pa je neko upitao o uslugu pa je kazao Džabir je kifike je on dovolen tie sa je dovolen to su četiri pegrišni bode znači za kupanje Pa je rekao, jedan od prisutni, to meni nije dovoljno. Pa je rekao, Džabir, to je bilo dovoljno onome koje je imao bujniju kose od tvoje i koje je bio bolji od tebe, misleći na poslanika s.a.v. U dugoj se predaj kaže da je poslanik s.a.v. posipao vodu po svojoj, glavi, po svojoj glavi tri puta kada bi se kupao. Čovjek koji je rekao mai ekfini, nije mi dovoljno, nije mi to dovoljno to je, on je Al-Hassar ibn Muhammad ibn Ali ibn Ali ibn Što se tiče, ljudi koji se spomenuti ti u hadisu, prvo je, prvo ćemo početi sa Jabirom ibn Abdillahom l-ansariom, on je Jabir ibn Abdillah, ibn Amr ibn Haram ibn Thalab, abu Abdillah l-ansari, Khazreji. Prenio je dosta hadisa od poslanika sallallahu alaihi wasename i on je jedan od onih el-muqsirina koje smo spominjali znači Ebu Horejne Aisha Enes ibn Abbas ibn Omar Ebu Sayyid Al-Qudri ibn Mas'ud i Abdullah ibn Amr ibn As i deveta sahaba znači, je znači oni je sprenio najše hadisa od poslanika sallallahu alaihi wasename a Jabir je premio 1540 hadisa 58 je kod Bukhari i kod muslima Buharije bilježi 26, koje ne bilježi Muslim, i Muslim bilježi 126, koje je bilježi Buharija. Kaže Džaber, prema ejeku koji bilježi Buharija i Muslim, rekao onime poslanik sallallahu na dan Hudrijbi, kaže entumu l-jume khairu ahli l-ard. kaže danas najbolji ljudi koji imaju na zemlji. Kaže Džaber bilo nas je 1400. Poslanik sallallahu alejhi ve da su najbolji ljudi koji su na zemlji u to u to vrijeme. Izlazio je sa poslanikom sa Osrame u brojne bitke, kaže izišao sam sa Allahovim poslanikom, kako bih muslim, u 19 bitaka. 19, u 19 mojnih pohoda je izlazio sa poslanikom sa Osrame, a kaže nisam bio ni na bedru ni na Uhudu, nije mi dao babo da iziđem. Nije mi, kaže, dao babo da iziđem ni na bedru ni na Uhud. Budući da je ovo babo poginuo na Uhudu, nakon toga je onda on stalno izlazio sa poslanikom sa Osrame i nije nijedne bitke ostavio. Kaže Ebu Zubejr da je rekao Džabir, kako bi živam Tirmizi, Ibnu Hibban, sa ispravim lancem prenosilaca. Tražio mi je oprost Allahov poslanik so 25 puta. Kaže Hišam Ibnu Urve, Šav Nurve, Urve, Ibnu Zubejr. To je unuk Zubejra, Ibnu Ma'uama, jednog od njih koji su so obradovan džennetom. Kaže, video sam Džabira kako sjedi u džaniji, u halkama, i da se od njega uzima i da se od uzima znanje. I da se od njega uzima znanje, to je znači bila bio bereke do svih poslanika Ovdje se kaže mesčit, a mi smo govorili i da nismo govorili, ne sećam se. Samo ono kada dođe u šerijetu el mesčit, kada se tako spomene i ne zna se o kojoj se džamii radi, niti toga prispomenu da se misli na džamiju poslanika sallallahu alayhi ve sellem. Pa je poučavao ljude znanju Umro je 78.000 godine nakon što je oslijepio. Imao je 94. godine kada je preselio. I kaže se da je on, jedan, i da je on zadnji ashab koji je umro u Medini. Zadnji ashab koji je umro u Medini. Džabr ibn Abdiillah imamo sedam takvih ravija. Sedam ovaj, Džabr ibn Abdiillah, imamo Džabr ibn Abdiillah, ibn Rejaba i on isto ashab. I imamo druge, neke od njih su lažovi Blaža su hadise, prerosti i tako dalje. Valim ne zanimaju osnjihova imena. Ovo su najbitnija, znači dvojice ashaba. Bileži imam Buhalio, s ome Sahihu od Džabira, Allah, ono da je rekao, kaže, kada je bilo uoči bitke na Uhudu, pozvao me moj babo i rekao mi, kaže, ja vidim da ću sutra biti prvi koji će biti ubijen na Uhudu. A kaže, nakon Allah ovog poslanika, sallallahu sallam, nisam ostavio na zemlji, meni draže osobe od tebe, ja džabir. O džabir, ti si mi najdražiji osim poslanika, sallallahu sallam. Kaže, pa zato ti kaže, činim oporuku, da kaže, paziš na sebe i da paziš dobro na svoje sestre. Jer on je on sestre, koje su ostale, znači, iza njegove majke. Kaže, dobro, pazi na svoje sestre i lijepo se prema njima ponašaj. Pa je zboga džabi radijallahu talanu oženio ženu koja je bila već znači jedan put udavana. Pa kada je rekao poslaniče, zašto kaže nisu oženio djevicu, da se ti sa njom igraš i da se ona s tobom igra, kaže Allahu poslaniče, kaže ja imam sestre. Treba znači žena koja je sazvjela i koja se može brinuti o tim njegovim sestrama radijallahu talanu. Pa je žrtvo svoje, znači svoj hak, zbog haka svojih sestara, radi Allahu pa kaže pazi na sestrze i kaže podmiri nešto duga što imam pojedi nešto duga što imam pa je izišao u bitku i bio je prvi koji ubije na Uhudu radi pa, Allahu kaže džabir pa smo ga upopali u kabur sa još jednim čovjekom pa kaže nakon 6 mjeseci nisam se kaže mogu sa tim pomiriti da on ostane u tome kabur. nikako kaže nije mi se duša smirila Dok nisam dobio dozvolu do lahoposneka, kaže, da ga iskopam pa da ga prenesem u drugi kabor. Kaže, nakon šest meseci sam ga iskopao, predaje kod Buharije. Kaže, tako mi je Allah, njegovo tijelo se, kaže, nije bilo promijenilo, ama baš malo. Osim, kaže, malo boja jednog uha koje je palo na zemlju. Glava, kada je bila u kaboru na desnoj strani, kada je pala, znači, tada je dotaklo uho zemlju. I boja tog uha se malo promijenila zbog zemlje. A kaže, drugo tijelo njegovo bilo kao onoga dana kada smo ga ukopali, radi Allahu Što se tiče Ebu Čakara, Muhammed ibn Ali, on je unuk, Ali radijallahu ta'ala anhu, Kurešija, Hašinija, zove se El Baqir, jste se čuli za El Baqira. Rođen je, 56.000 godine, umro 124. Kaže se da je klanjao u jednoj noći po 150 rkiata. U noći danu, proste. Njegov otac, Ali, Ovo je u stvari praunuk Alije. Nego otac Ali, Ibn Hussein on je, Alija je, on je unuk Alije, radi je Allah. Zvao se Zainul Abidin, ukras pobožnih, ili bogobojaznih, zato što je puno provodio ibadetu. Puno, puno provodio ibadetu i prenosi dosta hadisa od poslanika, salosaneme, sa ispravnim lancima prenosivaca. odnosno sa najjačim lancima i zlatnim karikama prenosivaca. Kaže Jahja ilu Sa'id, al-Qappan, kaže to je bio najgudi hašimija koga sam ja to i koga sam koga sam vidio kaže ibn bišejbe najispravniji lanci prenosilaca jesu zuhri od alije od husejne od alije od bosanika kaže zuhri prenosi od alije alija je unuk alije radi allahun od husejna sina alino od alije od bosanika kaže to su najispravniji lanci prenosilaca oni ili zlatni ili zlatne karihe kako nazivaju sam slučajni Kaže Ibn Musaib, nisam nikada vidio čovjeka bogobojaznijeg, bogobojaznijeg od njega. Što se tiče njegovog djeda, djeda Ebu Džafera, kako je ime? Ko je djeda Ebu Džafera ovdje? Ebu Džafer, Mohamed Ibn Ali, Ibn Husein Ibn Ali. Njegov djed je Husein Ibn Ali, znači unog poslanika, sallahu alaihi wasalame koji prenosi, mislimo na Hosejna, prenosi osam hadisa od poslali Ika Saloselem, zato što je on rođen u Šabanu, četvrte hijđerske godine, relativno kasno je rođen, pa je s toga malo hadisa prenio. Ubijen je na dana šure, neki kažu da je to bila subota, neki kažu petak, na Kerbeli u Iraku, današnjem, šestdeset prve hijđerske godine ubijen. I ta godina je prozvana kao godina, godina žalosti. Imao je... 58 godina kada je ubijen, kaže se da ga je ubio Sinan ibn Enes, a drugi kažu da ga je ubio Omar ibn Sad. Njegovu glavu je prenio Bishr ibn Malik el-Kindi. Razlog glavu njegovu je prenio kaže se da je u Berkiju prenesena. To je najispravnije mišljenje, Allah najbolje zna. Iako se ne zna pouzdan. Razlog ubista Huseina je bio to što je izišao na dan tervije osmog Zulhidžeta je izišao u Kuf Kada su ga pozvali i poslali mu kitab ili pismo u kome se kaže da 70.000 ljudi daje mu prisegu. Da dođe i da će 70.000 ljudi stati uz njega i da će mu dati prisegu kao halifi. Ili kao namjesnik u tome mjestu. Pa je otišao, pa su, pa su ga ubili. I njegovu smrti je nagovijestio ubistvom Allahovu poslanih sa osadimu hadisu koga biližima Mahmed u svome u šestom tomu. Nagovijestio je smrt Huseina ubistvom, da biti da će biti ubijen. Ubijeno je sa njim još oko 82 čovjeka koji su ošli sa njim, ubijeni su. Tu ubili su i ova skupina koja je prevarila njima od Allaha ono što su služili. Razdjelo je znači gdje je ukopana njegova glava, oko tijela se ne zna, oko glave se vodi spor a neki kažu da je u Damasku, neki kažu da je u Baći, i Miša da je u Baći, والله تعالى اعلم قد لك فحسن حسين صدروينه ovde stome znači Hussein prije koji je bio džuma Ahmed sa islamijancima se proslatao do da je poslanik sa ostalnim rekao habbahuma faqad habbani wa man faqad abghadani ko zavoli ko bude volio Hasen i taj voli mene ako mrzini dvojica taj mrzimi mene Nakon zaista ova hadisa, znači nema nema ništa jasnije što ukazuje na odliku ove dvojice sahaba i e, unuka poslanika, sallahu alaih srme. U predaji koju biloži mam Ahmiru sallahu alaih srme, kaže se da je poslanik, sallahu alaih lana, ljubio Husejna i da ga je privijao na svoje grudi i da ga je mirisao po glavi, ga je mirisao po kosi, kao pa što roditelj miriše malo dijete. Pa je to video jedan čovjek, Ensari, a kaže Allahu poslaničan imam, kaže sina već je dostigao puno njestvo. Kaže, vallahi ga nikada nisam poljubio. Kaže, vallahi ga nikada nisam poljubio. U drugoj verziji navodi da je to bilo sa Hasanom. Poznat pa, vam Hadiz u kome se kaže šta ja mogu, ak ti Allah hranio rahmet iz tvoji prsa i sveš o tome. Uglavnom, navodi se znači da je Allahu poslaničan, mm -hmm. sam volio njih. I u predaj Tirmizi imam Ahmed e Bu Daouda se navodi da je Allahu poslaničan, svala srmeh, Pijetkom država kutbu i govorio sahabima, pa je vidio iz džamije kako Hasan i Husein prilaze i posrću, i držu se i posrću, pa je sišao sam i mere i uzeo njih dvojicu, i popio se 1. i držao njih dvojicu. I kaže, u istinu je, istinu je rekao uzvišeni Allah žanu, in nema emu'anukum wa euladukum fitne, vaši imeci i vaš porod je fitne tama iskušenje. Kaže, ja sam video ovu dvojicu pa se nisam mogao strpiti. Pa se nisam mogao strpiti. Subhanova. Kako je poslanik sa osem bio milosti prema djeci? Što mislite kada bi danas hođa sa imberes išao i uzeo dvoje djece, malo i popio sedem imber sa njima? Odmah bi se prematski odbor sastoji crveni hođi, je tako? I hođa traži drugoradno mjesto. Lako poslanik sa osem nije tome smetnje, da siđe i da uzme djecu i da se popreme imber i da tu djecu drži da drži i da li hudbu. Salo Allah malo resulim da. Njegova Huseinova Fatima Sehra čerka poslanika sallallahu alejhi ve selleme poznata znači navodi se u hadisima da je poslanik sallallahu alejhi ve selleme rekao Gospodal moj ja volim ovu dvojicu pa voli ih i ti Hasana i Huseina i govorio je Husein je od mene ja sam od Huseina kaže neka Allah zavoli ko na voli ono kako voli Fejna bilo je vam Tirmizi sa dobim lancem i navodi se da Allah poslanik rekao o njisu dvojica prva ti džennetski mladića A je a njihov oteci je bolji od njih. Oni jesu prvaci, no međutim Alija je bolji, radijel Allahu te alano, bolji od dvojice. I navodi se u redoslovnoj predaji da je falpima sejde Tunisaji ehlil dženne, da je ona prvakinja stanovnica dženneta od žena. On je koje znači biti prvakinja u džennetu od žena. A što se tiče njegovog djeda, onoga prvog djeda, gornjeg djeda, ili pradjeda, kako mi kažemo, Alija radi Allahu teala anhu, o, smo, o smo govorili u pogledu Mezija. Kada smo govorili, spomnjeli smo znači njega i njegovu biografiju. I ako boga inšalahu teala u, u našem ciklusu predavanja o polifajra šedinima, govor ćemo isto tako ali Aliji radi Allahu teala anhu. Ovdje spomenut Sa'a Asa, As to je znači, mjera, mjena jedinica koja obuvata četiri pregršti. Od pregršti poslanika, sallallahu alaihi, alaihi wa sallam. Ovdje u hadisu, on je bio eufa minte šaran. Imao je od tebe bujniju kosu. Može se misliti bujniju da je kušća, a može se misliti da je duža. I jedno i drugo obuvata eufa, nešto već je glomaznije i tako. Od vika ovoga hadisa jeste da je čovjeku dovoljen jedan saa ili četiri pregršti vode za kupanje. Dovolno je znači čovjeku da se okupa četiri pregršti vode. Zato je Đabir osudio postupak ovoga čovjeka Al-Hasana ibn Muhammeda kada je rekao nije mi dovoljno. Kako kaže to da tebi nije dovoljno? A bilo je dovoljno ono koji je bio bolji od tebe i imao bujniju kosu nego ti. Ako misliš da ne može pokaziti tvoju kosu pa bio neko imao ljepšu kosu tvoje i dužu i bujniju Pa je mogao znači da se abdesti i da da se gusli sa tom količinom. Međutim, neka Ulema kaže da ovo vredi samo za čovjeka čije tijelo odgovara od prilike tijelu poslanika, sa oselem, po masi. Da nije, da nije čovjek nešto plaho glomazan, klupan, jer sigurno takvom čovjeku bi trebalo više. Ko zna da li bi Omaru mogle biti četiri pregršti, osim da kažemo da se Omarove pregršti istabelo bile pozamašne. U svakom slučaju Ulema je to ograničila kažu da, da tijelo odgovara tijelu poslovnika, sam sam ili to negdje da bude, znači. Isto tako, postoji ovdje razlike od čovjeka do čovjeka ali stanja u kome se nalazi, pa će neko toliko biti možda da je toliko uprljan ili toliko iznojen i tako dalje, da zaista mora uzeti veću količinu vode, a nekome će to biti dovoljno, ako se kupa recimo samo radi kupanja čiste i tako dalje, samo da se okupa radi petka i sve sl. tome, možda će mu to biti dovoljno. U svakom slučaju postoji razliraž znači, dostanja stanja i hala do hala. U svakom slučaju došla je ova količina vode zato što je rasipanje vode pri taharetu nekru taman da se čovjek nađe na rijeci koja teče ne treba rasipati, treba koristi Znači najmanje količine vode što može. I ovo nas uči na rasipni, što Čovjek kada nauči da rasipa, kada ima nauči da rasipa, kada ne bude imao on se neće moći trpiti. Jer tada ne smiješ više rasipati. A ti nećeš, ni se nikada naučio da čuvaš. Pa zato še rija čovjeka učika najviše ima da čuva, jer će doći dan, temirno da dan, da nema, pa onda neće znati znači, neće se moći snaći. Pao je pa ovaj tri puta po svojoj glavi vode, u ome Hadiso je dokaz da je sunnet da čovjek kada pere, znači kada se tušira, da prvo pospe vodu tri puta po glavi i da prođe svojim znači, prstima kroz do koljena kose, I nakon toga da pe, perje ostale dio tijelo I tome smo govorili Pretorno kad smo govorili hadisme imune i hadisaiše O kupanju, o guslu poslanika s osnovno I tome smo govorili podrobnije Kažu neki malikijski učenjaci Nama je ome hadisu dokaz da je obavezan edel Edel to je trljanje tijela Jer kažu kako ćeš ti pokvasiti sa četiri pregršti Tijelo o tijelo a da ne trljaš Jel tako? Jer javak argument Jeste Jer teško je pregrešiti pokvasiti tijelo. Većina u ljeme kažu da trljanje nije uvijek za ispravnost. Dovoljno je da dođe voda na to mjesto i to je dovoljno. Ne mora se trvljati. Maliki je kažu mora se trvljati. Ako ne trgaš nije ispravno. Pa kažu ovaj nama hadis, ovaj hadis se nama kao dokazano. U ljeme njima odgovora pa kažu vi kažete da je trljanje obavezno ne kao sredstvo. Jer ovdje je trvljanje ili sredstvo ili cilj. Sredstvo. Sredstvo, ti ne možeš dojdi do cilja da dođe na svaki dio tijela boda osim čime. Pa je to trljanje sredstvo do... Ali maniki je kažu, ne kažu to. Oni ne kažu da to je to sredstvo do cilja, nego oni kažu to se mora. Tamar kada bi ti ušao u banju vode pa se zagnjurio sav u vodu pola minute, oni kažu ne vrijedi, mora trljati. Što znači da ovdje način dokazivanja nije istravan. Razumijete kako? Jer jedno je da bude nešto ciljano po i da se to mora, a drugo je da to bude sredstvo do cilja. Možda ćemo srazit ću ovdje u redu, a šta kada mi imamo, kažemo malikima, šta kada mi imamo bure vode, pa čovjek uđe u bure vode i zagmjeli se. I nije trljav, jer ispravno kažu nije. Pa znači vidite da vi delik ne kažete, znači ne, ne, ne, ne radi se da je to sredstvo kod vas, nekako je to kod vas ciljano samo po što nije jako, što nije jako mišljenje kodislamski učenjaka. Isto tako u ome hadisu je dokaz koliko su ashavi poslanika sa ozadem vraćali se na postupke Allahovog poslanika. Pa je Džabir spomenuo ovdje ovim ljudima postupak Allahovog poslanika kako se je kupao. I da je postupkom Allahovog poslanika odgovarao ljudima. Što znači da je postupak sastavio dio šarijata. Ne samo riječ, ono što je Allahov poslanik činio također se smatra šarijatom. Isto tako u hadisu je dokaz da je lijepo čovjek da pita nekoga, iako, na primjer, bio bolje potomstva od onoga koga pitaš. Je lova loza je loza Ehlulbejta? Jel ona najbolja loza? Hašimija? Bolja loza nego džabirova? No, međutim, to ne smeta znači da čovjek pita i da stiče zdanje. Tamano, onaj koga pitaš bio mlađi od tebe, bio siromašniji od tebe, bio na bilo koji drugi način bio na, na nižem stepenu nego ti, iako to je treba da je nisu kriteriji kriterij validni po šerijatu. U svakom slučaju znači čovjek mora pitati i čovjek mora i čovjek mora tražiti šerijatsko rješenje i da dođe do znanja, a ne smije znači ne smije da spriječi ovaj i onaj razlog da ne dođe do da dođe do istine. U onem hadisu isto dokaza da je neka dozvena čovjek odgovori grubo. Viš kako je grubo, zovi kaže to je bilo bolje onome, bilo je dovoljno onome koji je bio bolji od tebe. To je ukor, žestok ukor. Da je dozvan čovjek ponekad odgovoriti šestoko da ga povučiš, jer ne, svako me ne vrijedi laskati. On neće da razumije lijepe riječi. Eko kada mu odgovoriš grubo, što mi kažemo, kada mu otkroviš, onda, onda on strati kaže jeste, to je tako. Znači ponekad se može i taj metod primijeniti, Allah u poslanih samom bi ponekad taj metod primijenio, iako je osnovno da čovjek bude sa ljudima, da bude blag. Isto tako on je hadiso je dokaz, čovjek obaveza da kada mu se spomene šarijetski dokaz da ne raspravlja spomenuti takt sa Lahovko sa nikasao sa njim i ti nemaš ništa suprotno tome nema potrebe raspravljati niti se ni raspravlja tok toga i pokušati jer te rasprave uglavnom ne bivaju da čovjek dođe sa novim podatkom sa novim argumentom da pomiri dva argumenta nego biva da se izbjegne obaveza može se kako kazati pa dobro ne mora e zbog je zbog toba je bivite rasprave a e ako je rasprava tim ciljem onda je ona pogrna jer je to bježanje jer je to bježanje od je to bježanje od Allah Allahu te barekatan I Ioma hadis hadisu isto tako je dokaz da čovjek koji ima sve se da se može liječiti, čovjek koji ima sve da se može liječiti, postupcima poslanika sa selam i da se vraća ono što je šerijat, na ono što je šerijat ono propisao. I zaista čovjek se ne može na drugi način izliječiti od bolesti osim na način da se drži onoga što mu je šerijat propisao. Nekidanim došao čovjek i kaže ne da je umrote, ili više da se go, gusuli u kuć. Zato što ustane po noć u dva sahta i gusuli se do sedam i ne može stići i promaknem, promaknemu saba. I babo se razljutio i ne da više da se gusuli. Pa ne da živi bio kak će dati kada je vidio račun za vodu koji je došao. Kad ti vidi račun za vodu, račun za struju, koliko si grijeo struje i koliko struje potrošio je za grijanje vode, sigurno ne da se struširaš u kuć. I dođe čovjek u džamiju po, po sahat premena se abdesti On treba, Allah zna koliko treba vode, da, da, da, da potok vode treba da se, i ne može na kraju stići opet zakasni na ramaze, onda sam mora, vesvesa, vesvesa, vesvesa, Allah u poslanih, slavom sam se, ablestio sa jednom pregršti vode i kupalo se sa četiri pregršti. Tako da te vesvesa ne može ništa ukloniti nego šta? Znanje. Znanje i postupak i rad po ovom. Jer taj čovjek, ja sam otišao jedan dan da sa njim da mu pokažem kako ja mu pokazao kako se ablesti i on počeo da se ablesti. I oprao ruku. Ja mu kažem gotovo ruka oprana. Ja mu vučem ruku i on, on vuče nazad. Ja napred, on nazad. Ja nazad, on napred. Ne hoće ponovno da pere ruku. I ni, nikako ne uprati ponovu ruku. On ne može svatiti, pa kaže ne mogu nikako sad je to oprano. To je nemoguće. I nazad opet po čestu i opet pet. I opet trlja do koža sve napotrveni od trljanja. Allah, dragi, sačuva Svesa i Šubuhata. To je znači način da se toga čovjek riješi jeste znanje. Jeste znanje, pozni, Postupaka Poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Sa kojim se u Španiji, što se tiče da u raspanje, ono je zabranjeno, uzvišen je Allah te bareke utala kaže, i ne se mnogo zaista su rastici đaca šejtanova. U drugom ajetu kaže, on ne voli one koji ipletiraju, ne voli one koji ipletiraju u bilo čemu, u bilo čemu da čovjek preteruje uzvišen je Allah te bareke odala, to ne voli. Odela se ibn Malika se prenosi da je Poslanik sallallahu alejhi ve sellem kupao se za četiri do pet mudova, to je znači jedan sa' ili malo da se doda. Auzmova bi abde jednim mudom. U jednoj predaji stoji da je poslanik sallallahu alejhi ve abdestio tako da nimalo vode nije palo na zemlju. Nikak vode nije palo na zemlju, pa što misite takav abdest? Bile je budau da u predaji kaže imam ez-Zerkashi i Šejh Albani da ona vjerodostojna. Abdesti se nikak vode ne ode, ne ode na zemlju. Ba bi se poslanik sallallahu alejhi ve selam abdestio sa dvjete trećine mudah sa dvije trećine pregrište, znači nini puno pregrište, dvije trećine, sotim bi se abdestio. Salallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Ebu Taib Abadi kaže, ovo ovaj je najmanje što je preneserano od poslanika, salallahu sallame, o količinju potrebine vode za abdest. Znači dvije trećine muda. Ijanesilu malike govore, zaista je za abdest dovoljno jedan mud. Jedan je čovjek upitao imen Abbas, koliko mi treba vode za abdest, pa mu je rekao, jedan mud, kaže koliko mi treba za kupanje kaže, trebaju ti četiri muda, četiri pregršti. Kaže, meni je nije dovoljno. Meni to nije dovoljno. Ovo predaj gržava Mahmadi Tabarani i Bezari, ona je vjerodostojna od, od Nabasa, isto kao ova, prethodna od Džabira. Pa kaže mu, pa kaže Nabas, majke ne imao, majke ne imao, majku je izgubio. To je uklju arapskom jeziku u se ne želi spoljašnje, spoljašnje značenje ovih riječi. Ne želi se da ti majka umre jeste sve što tome, ne. Ali majke ne imao, to je žestok ukon, kaže to je bilo dovolj onome koji je bio bolje od tebe, poslaniku, salallahu aliju aliju aliju osam. Abdullah ibn Mugattal kaže da je Allah u poslaniku, salallahu aliju osam, rekao u mom umetu biće narod koji će pretjerivati u čišćenju i dobi, U i dobi. Bez sve sad imati, znači, u i u dobiti. Mislim da smo ome hadisu već Nekoliko puta govorilo, tako nema potrebe da govorimo ponovno njegovo značenje. Iblomar prenosi da je lahoposlanik, salavosan, prošao pored sada dok se abdestio, pa mu je rekao kako je to prekomjerno rasipanje vode o sad. O sad ga upita, zar i kod upotrebe vode može biti rasipanje, pa mu kaže lahoposlanik, je da, kaže, iako se na koja teče. Ovaj hadis je poznat on se često im se dokazio, ne, međutim, u Lema se spori o koji spravnosti. Šeh Albanije je govorio, dugi niz godina, možda prelazi 30-60 godina da taj hadis dajih, pa je onda na pravi svoga života rekao da je hadis sahih. U svakom slučaju možemo zaključiti ovo pitanje riječima Munzira, kaže, složuju se islamski učenjaci koji je poznajem da je uzimanje abdesta, da je za uzimanje abdesta dovoljan jedan mud vode, a za kupanje četiri muda, s tim što nije obaveza ograničiti se tom mjerom. Znači to je dovoljno. Šariatski čovjek mora kazati, to je dovoljno. No, veđutim, nije dužan da se ograniči Ako mi potrošio, Dva put toliko, tri put, 5 puta, 10 puta, ako mu je potreba dok ne ukloni, ne ukloni začine prijatnosti, znači točica svoga tijela, nema smetnje. Ali ne može kazati to nije dovoljno, to je otežanje u šarijatu i svečo tome, ne. To je dovoljno za onoga koja je znači naučio zaista da čuva i da pazi. Allahu Teala Anam. Osabid lahum, ala nebina muhammed, ala alihi osabrižme. Ovim hadisom je završeno ovo poglavlje. Nakon toga počet ćemo u našem narednom druženju, počećemo ćemo u novim poglavljima, to je poglavlje tejemuma. Poglavlje tejemuma. Allahu te anam. Ovdje imamo pitanje da li je dozvoljeno prilukom učenja Kur'ana, gijeganje, ljuljanje. Nije dozvoljeno, to je oponašanje negljernika, da oni se gijegaju kada uče svoje knjige. Pa se ne smije čovjek gijegati kada uči Kur'an. Nego treba znači mirno sjediti.